Te carro, te subristas, me lo cojo ya, te lo cojo ya, te lo cojo ya, le como soja, me lo cojo ya, me lo cojo ya, te lo cojo ya, le como Bueno, go, la, esan, bueno, eskanak hau daziti erabiltzen ikasten ari harinaiz, etorkizunerako baliagarria izango dena. Artsibe.rgen hainbat materiali goko ditut ere, eta ustez, etorkizunean lan gehiago ingoetela, baina bueno, bukatu nahi non batez ere azken a, ordu hauetako, zera, audio hauen ondoren, a, modu festibo hauen edo, kau korikuraren a ba, mitiko eta bikain honekin eh azkenean nolabait azken, nola azken ariketa hau ere azken jarduera hau esperimentala edo planteatzen duenez eh Xabi Pirakasleak visita fisiko bat digitalera nola eraman <coughs> proposatzen dugu ba bueno ba musika digital pizkatekinastea egokerritu zait eh non dekabiatuko naiz ba biatuko naiz E, udara honetan, netzak sorpresa bat izan zen, eurroko e, deltaren inguruan dagoen eurroko batallaren museo herraldoitik. E, berez e, hola, mediterraneo turismo lasaia egitera joan ginen eurroko deltara, eta bertan deskurritu genuen izan zen, eurroko azkeneko Tramoaren inguruan, e, bueno, Ebroko batailearen olaiteko kokagunen nagusiak, e, espero baino Mediterraneotik hurbilago zaudela. Eta azte bat pasa genuen, eh, hango estenatokie ezberrinak eta, eh, bueno, bisitatzen. Ez ez genuen pasa aste oso horre astearen estati handienak, ba, ba, piztina, ondartza, eh, zeak, e, paellak eta horrelako gauza nola baite ludiko e, turistikoagoekin basa genitun, baino baina ludiko intelektuala edo ez ludiko historikoa ere interesatzen zaigunez, ba, egia esan, e, bisita asko egin genitun, e, euroko batallearen e, testu inguruko lekuetara. Egia esan, e, mehiterrana bertan baldin badago ere, amar kilometro barrurantza sartu eta bertan dagoen mendialde benetan latza e, deskuburritu goen A, Ez Pinyudi, e, baso, baino, sastraka, asko, harriz bere, bereziki, harriz e, betetako e, mendi asko, putzu gutxi batzuekin, bertan ere bainatu ginen oski. Eta ikusi genuen, ez, ez du inguru latzean e, bertatu zen, ez, e, Eorrafia latzean gertatu zen e, e, euroko bataillaren nolaite zenatoki nagusia. Nik ez dakiz ergatik uste nuena e, eta buruan horrela nukean zen ni pixka historiaren pixka friki ba naiz eta ni buruan nukean Euruko bataillaren estenatoki nagusiak e, Teruel alderago izan zirela total Teruel oso hurbil dagoela. E, hortik Tortosa Tortosa inguru horretatik baino e, benetan estenatoki nagusiak mediterraneoako kostatik eta tortozatik oso urbil, oso urbil izan ziren. Eta beraz, bertan, eh, ondo jateaz gain, aukera ba, izan genuen hainbat eh, estenatoki, bataia hartako estenatoki igusteko batzuk eh, oso ondo gordeak, eh, trintxerak eta oso ondo eh, mantenduak, eh, badaude herri batzuk eta herriko herri batzuen zonaldeak eh, batalla hartako bombardedoetan gelitu gelditu zien bezala daudenak eta horren olabait berehala e, traslatzen zaitu e, za, ez, e, momentu eta eta garailatz hartara, ez? egia e, da. Gainera, eh nolabait e, museoa bera, ez? E, museoa ez da museo bat badago, ba bada, bada, bada, museo asko, ez? Baita, museo, museo, eta espazioen e, sare sareba da berezko e, Testu inguru horretan, batalaren lurraldeko testu inguru horretan e, diseminatua dagoena eta horrek nolabait, e, laguntzen du e, geografia ere, ez, e, kontakizun historikoa ez aparte, eta gerta eren historia ez aparte, geografiaren nolabaiteko jabe egiteko eta konturatzeko e, non gertatu ziren e, gertakari aiek, ez, orduan e, egia esan, ni gozatu non, eh uste etxekoek ere espero dezuten eh sea, testuingurua tarukitu zutela eta gozatu, gozatu zutela eta hori da zera ezean aurkitu genuen e, nolagaiteko museo sarea, ez? E, toki eta, eta museoen sarea, esan gonuke. Eztenatuki e, real eta horren ze, interpretazioa egiten duten eh egune museistikoen sarea. E, eh e, sare, sare horretan e, bideoak ikusi genituen, infografiak, e, elementu, ez, material material asko, mapak, e, mapak ere, ez, eh bueno, e, bitartez eta mapak e, jartzen dituen aplikazioak ere dago zen, e, tokiak eta identifikatzen zituena, baino, e, iruditzen zait, e, baduela ez, izugarrizko potenzialitatea, eurroko batallaren zehak, e, sare horrek, e, digitalean izugarrizko gauzak egiteko. Alde batetik, e, pixka bat evidenteagoa direnak, ez? E, nolait, e, gaur egun edozein tokira guazela, aurretik, normalean, ez, e, edo ondoren, e, testu ingurua ezagutu nahi izaten dugu. Batzutan, nora guazen jakiteko, Baina beste askotan ere sorpresaz aurkitu egun toki bat, gero, pixka, denborarekin, ez? E, pixka, ba, gehiago irakurtzeko eta ikusi duen horretaz gehiago jakiteko. E, hildorretan oso informazio gutxi aurkitu genuen, tokian bat informazio asko, baino aurretik eta ondoren konstatut zizta egun e, informazioa e, lortzea, ez, ziruiten zaita, ez? Frantzian Frantsia'n bidaiatzen oso itua daude eta Frantzian edozein tokiaren informazio digital gehiago aurkitzen da Orokorrean. Ez aplikazio moduan, eh? baizik eta webune webune formatuetan eta bar. Egia da, honen eh, inguruan, ebroko batalaren inguruan informazio gehiena eh Wikipedia'n Wikipediaren bitartez bilatu eta eh nolabait erabili nola bai aurretik eta bai han tokian e, toki ginela. Ja, orduan, nolait, e, Wikipedian, Wikidatan, Comonsen dagoen informazio guzti hori, nolait, digitala dagoena, ja, e, tokian bertan, e, e, imersio e, espazial horretan, zaudenean e, e, toki konkretu batean, e, eukitzea informazio digital hori modu ezberdinetan irudi bereziki irudi digital eta ez e, informazio digitalean oinarrituta oso errexea izan daiteke berez, eta gainera dagoen informazio guztiarekin oso detalleatua dena e, zekasi, kasi, zentimetro zentimetro eta egun ez egun jasoa eta dokumentatua dagona hori bai geografikoki eta bai, nola bai denbora lerroetan e, jartzea legoke oso oso modu Zangunuke, erraz, eta eta interesgarrian. E, arago, arago joan da ere e, eskertuko nuke han eh ez paisaiaietan ezabiltzela eh ikusi izatea eh zehazte digitalki momentuan bertan eh ba, fronteak nun zauden, bombardaketa nun eman ziren, eh e, tankeak nondik pasa ziren, nondik ez ziren pasa, zubia, e, nola eraitxi, zubiak, ez euroren gaineko zubiak noiz eta nola eraitsi zituzten guztioi eh digitalean, ez? Eh ikusi alizatea ez? Eh e, e, teknologiekin eta, bueno, ba baino baino posible, posible izango litzake, ez? Eta hortik eh oso e, barreiatua barrellatua dagoen, e, espazialki incluso <coughs> Jolaz, rol jolaz, nola baita erreal e, moduan, ez? Hau da, zu pentsa ez? E, oporretara, oporretara zoa zara, eta e, badakizbaste bat egongo zela eta, ez dakit, irulago eguneko e, rol jolaz, edo ginkana moduko bat, digitala, e, planteatzen zaizu bertantzadoen bitartean. Zeren, egia dena da, e, espazio dietan, e, gerra... Es, gertatu zen espazio ditan, daudela e, Kosta mediterraneoetik, o, masifikatutako Kosta mediterraneoetik e, a, mar, ogei kilometro e, bitartean e, oso, oso, oso jende gutxi e, topatzen dela. Eh? E, hori ere, <laughs> batzuta, balio bada, baino e, zein interesgarria litzaken, han e, inguruan dagoen jende askorentzat es, e, barren kaldean e, informazioari lotuta baino jolasari lotuta eta, ez, digitalki aponjatuta, e, historiaren, e, bueno, eremu garrantzitsu bat ezagutzea, ez, e, Niri, askotan, e, iruditzen saite irudikatzen degunean e, zer egin a litzakeen digitalki eramateko, ez? Ezpasio museistiko batean dagoena. Askotan e, teknologia aurreratuenetara edo, ez, e, saihatzen gea joaten, ez, e, spektakularrena izango litzakena eta askotan ez da hori, askotan behar da sibor estrategiak, ez, hauda. Eh, gu eta informazioa nolabait batuko gaituen, eh, bueno, ebaki puntu hoiek aurkitzea eta, ez, e, toki batean, eh, izan dezakegun ezagutzea esperientzia hori nolabait e, osatzea eta hibridatzea, e, ez? E, informazioa datuak eta, eta gure momentuko esperientzia realaren artean, ez hauda ez dugu irudeko deko ez daki nolako simulazio bat beharr askotan. E, nahikoa da agian e, mendi batean edo bideogurutze batean gaudela, bidegurutze horretan gertatu informazioa barneratzeko e, estrategiak aurkitzea, ez? Eh nei ikuspegi horretatik e, hasait bereziki distopikoa iruditzen. Zonat, esperientzia bet. Experientzia bihurtu dezake eta nerei askotan gertatzen zaitena, baina bono, hortan bai naiz, pizkat da toki batean nago enean, ez? E, Gai naizela toki horretan e, historian zehar gertatu dien gauzak irudikatzeko tokian bertan, ez? Eta horre fascinatzen hau. Ona Eta ingurukoek esaten diate, ez? E, askotan, joa, nola ikusi ezak ezu, ez? Hemen? <laughs> Hori dena ba. Gustatuko litzake e, hori ez, e, esperientzia hori e, indartzea eta bueno, ba, igual irudikatzeko gaitasuna e, gaitasun horretan laguntza behardunak, ez? Ba, e, laguntza izatea horretan. Hori historiari dagokione, ez? iruditzen irutzen historial historia lurraldean bertan, ez? E, modu geoposizionatuan eta teknologiaren bidez erakustea, bueno, oso posible dela ta oso baliagarri zaigula benetan, e, ez, e, gure ingurunea hobeto hobeto ezagutzeko. Hori ba nere zera, e, esperientzia eta eta proposarentzoa. Eh, hemen ere Euskal Herriko toki askotara oso modu erainkorrean eramana izango denukena. Ba, orrelaxe, eh, e, hau izan izanda 6. Jarduera, visita físico bat, digitalera, nola eraman erakusten duena eta beste gasti batekin bukatuko da, beste hit batekin.